היום הכנתי דווקא משהו מאוד מסודר, אז לילה הייתה מאוד מבסוטה, אבל היא איננה. אז... רק... בשקט. אני אשמח, כן. טוב, אשמח. סליחה. לא, לא, בסדר. אני עד כאן... מי יתנדב היום לשטוף כלים? לא, אני מתנדב להביא מהפעם הבאה מהמשרד, כוספים חסמים בסדר. אבל מישהו יתנדב היום לשטוף כלים, לא? לא. כן, ג'ולי. מי מתנדב לקחת אותנו, שלא... פה עד התחנת... רק התחנת רכבת של זה. איזה שרוצים רכבת. לא, לא, לא, אנחנו נוסעים באוטובוס בעצם, כן. אין לי בעיה. ואתה אחראי על הזה? ג'וליה אחראית. ג'וליה אחראית וגם תסגור, בסדר? את אחראית על החיסול פה, ואני כבר אשים תכף את המפתח שמה, שרק תסגרי בטריקה. אבל אין סיבה שאומרת מה שאתה עושה. שכולם ינקו מה זה, כולם יסבור, זה טיק טק, דקה אחת, זה נגמר. שאני לא אשכח לך, בסדר, לא. תגיד לה, נתן תורה, נתן נקה. לא, אני, אני, אני, אני צריך לנהל מה אני. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ‫אז... ‫-איפה שם? ‫-בוא פה. בוא פה. ‫-כמה אין? ‫יש שעות... ‫שעות... ‫היה עוד פעם. ‫-אין תורסת השם. ‫-אין לך איך אותם. ‫-זה בסדר. ‫-במשל. ‫לא... לא... לא... אני מקווה שאני לא אביע לך, זה לא מתאם בגלל זה. זה שמה. ומהלך, מי בחקר? יצא. יואל, הגעתי לרמות את המקווהים. יציאות היו. טוב אז uh, אנחנו מתחילים? כן. Okay. מתחילים שוב פעם. Okay. טוב, okay. אז uh, היום אנחנו הולכים דווקא ללמוד בצורה מאוד מסודרת. החלטתי שהגיע הזמן שנעשה קצת סדר. Okay. והנושא שאנחנו הולכים ללמוד עליו זה, זה נקרא שבעה גורמים להערה. עכשיו, אתם יודעים שהבודהיסטים נורא אוהבים מספרים. ‫כל הכול אצלהם זה בככה וככה, ‫אז בואו נראה מה אנחנו יודעים. ‫מה יש שניים? ‫התביאים מה. ‫-כן, כן, טוב. ‫אז אתם לא למדנו את זה עוד, אני חושב, ‫זו האמת המוחלטת והאמת היחסית. ‫נכון. ‫יש עוד הרבה צמדים. ‫שלושה? שלושת הרעלים. ‫שלושת הרעלים, נכון. ‫-אחוות, רגע, רגע, שלושת ה... מאפיינים של הקיום, שהם מברמננס, המיטה, אין עני וסבל. שלושת מה שנקרא the three gems, או ה-free refuges בודיה, דרמה וסנגה. ארבע, הוא כבר אמר, ארבע אמיתות. חמשת הארימות. חמשת הסקנדות <סקנדות> זה אחד ויש גם חמשת... כן ה... <קרק> <קרק> <קרק> <קרק> כן כן זה זה, <קרק> יש חמשת, <קרק> ה... חמשת הפריספטס שזה ההתחייבויות שאתה לוקח כשאתה נכנס ל... ל... או... או למנזר או לסנגה או לזה מדיטציה ארוכה. שש, יש לכם מזל שאנחנו לא לומדים, זה ששת הפרמיטות זה ששת התכונות הטובות למה יש לכם מזל? כי הראשונה שמה זה דנה אז <laughs> <laughs> אני <laughs> לא רוצה <laughs> לדעת <laughs> <לדעבו laughs> <לחול. laughs> כן. <laughs> ועכשיו אנחנו מגיעים לשבע שזה שבעת הגורמים להערה שמונה מי יודע? לא? Oh, בדיוק, אז אנחנו בשבעה אז ככה, אז זה נקרא אה, אה, שבעת הגורמים להערה מה <ערה> הערה? הערה עכשיו מה זה גורמים בכלל? <ערה <ערה> <הגש> תכף נדבר <תכן> גם על זה, אבל גם וגם. אז, אז מה זה גורמים? כשאנחנו אומרים על משהו שהוא גורם של משהו, מה הכוונה? או שהוא הכרחי או שהוא מספיק. ונגיד כשאנחנו מדברים בהיסטוריה, מה היו הגורמים למלחמת <ק unmute> העולם הראשונה? סיבות, <סיבות> <ק> <ק> <גיל> <כן> אבל אם אני שואל אתכם, האם אתם יודעים לפרק את המספר שמונה עשרה לגורמים? אתם יודעים? לא. בטח. חלק יודעים. חלק יודעים. כן, כן. אז מה, אז מה, אז כשאנחנו אומרים מה הגורמים, מה הם הגורמים של שמונה נגיד לדוגמה זה שש ושלוש או שתיים ותשע ויש עוד זוג. <שאלה <שאלה <שאלה> <שאלה> נכון <שאלה> <אז>, <אז>, <אז>, אז הגורמים פה אני לא יכול להגיד שזה הסיבות זה לא ששלוש ושש זה הסיבה לשמונה עשרה נכון? אלא הגורמים זה ממש החלקים שהמרכיבים שלה עכשיו בדיוק אותו דבר כשאני מדבר <קודמים> בסדר <לזבילות> <כן> <בשדר>, אוקיי <אז> <אז> אבל לא בדיוק זה <אז> בהשאלה זה נכון אבל כשאת מסתכלת על שמונה עשרה את לא אומרת ששלוש ושמונה ושלוש ושש גרמו לו להיות לא יותר מאשר תשע ושתיים <laughs> אז לא אלא זה עכשיו וזה אז בגלל זה פה למה נורא כדאי לנו ללמוד את השבעה גורמים להערה כי מצד אחד אם אנחנו מתרגלים אותם אנחנו מגיעים להערה אבל מצד שני זה מין, זה סוד כזה שאני לא, לא כל כך אה, רצוי שאני אגיד לכם, אבל אני בכל אופן אגלה לכם, כמו שאומר דוד, זה פחות או יותר מה שיש בתוך היערה. זאת אומרת, זה לא שהיערה זה איזשהו אה, משהו שאי אפשר להבין אותו, שבלתי ניתן להשגה, שהוא מעבר להרי החושך, אלא אם נהיה עם שבעת הדברים האלה, אז אנחנו נהיה בעצם בהערה. עכשיו, כמו שאמר צחי, אפשר לקרוא הערה בשתי, בשתי קריאות, יש הערה באלף ויש הערה בעין. הערה באלף זה אומר, בוא נגיד, אם מישהו מואר, זאת אומרת כאילו נפל עליו האור והוא עכשיו מואר זורח רואה, קורן, כן והצורה השנייה שאני הרבה יותר אוהב לראות את זה, זה הערה בעין זאת אומרת, בסך הכל אנחנו לא צריכים להפוך למישהו אחר, אנחנו רק צריכים קצת להתעורר וממה אנחנו צריכים להתעורר? מהבורות שלנו. ומהי הבורות שלנו? דעות מיותרות שיש לנו. as simple as that. עכשיו, עוד דבר אחד כללי לגבי השבעה גורמים להערה, תכף אני אגיד אותם, אל תהיו במתח, אני תכף הולך לקבל את המתח, זה לא דברים שאנחנו צריכים אה, אה, אה, בטח שלא ללכת לקנות במכולת, אבל גם זה לא דברים שאנחנו צריכים אה, אה, למצוא יש מאין, או, או פתאום לחדש, או, או לאמץ איזה שהם דברים <ש> כמו <ש> הרבה, או בעצם כמו כל הדברים בבודהיזם, יש לנו כבר את כולם. רק ש... או שאנחנו לא מודעים אליהם, או שהם לא מספיק מפותחים, אבל יש לנו את כולם ואני תכף יוכיח לכם. אז מה שבעת הדברים? ראשית כל בשביל שלא נהיה יותר מדי במתח, במתח כן? אז אחד זה מודעות, מיינדפולנס. ברור. עכשיו, יש לי הודעה בשבילכם כל מי שעשה מדיטציה עשרים דקות ובחלק מהמדיטציה הוא היה במודעות אני אני רק אני יכול לנטרל את הדבר הזה אז אמרנו שוב פעם שהראשון זה מודעות, מיינדפולנס לא מאמין שהפתעתי אתכם השני זה משהו שאנחנו לא כל כך התעסקנו איתו בתור חלק מהמדיטציה, אבל זה משהו שנקרא חקירה, זאת אומרת investigation, אנחנו נדבר על זה, זה בדיקה לעומק של מה שקורה לנו, זאת אומרת, מה? התבוננות? אתה יכול, investigation זה התבוננות? המילה ב... כל הזמן אומרים התבוננות? אנחנו מתכוונים על זה יותר מורכב, זאת אומרת, כי ההתבוננות מורכבת בעצם מתשומת לב וחקירה. זאת אומרת, אתה מבין, אתה כאילו, קודם כל, כל, כל, כל, כל, כל... צריך כל... אה, אה, אה, לראות את הדבר, ואז אתה גם צריך להבין אותו, או, או להתבונן בו, אבל מתוך... זה, זה נגיד, אפשר להגיד, למרות שזה לא זה, זה מה שפחות או יותר, כשאומרים ויפסנה, מתכוונים לזה. זאת אומרת, אני תכף אתן דוגמאות, אבל זו חקירה כאילו של מה קורה. חייבים לעבור דרך המודעות. כן, זה... כן, הדבר השלישי... ש שתקשיבו למה שאני אומר ולא תחשבו מה הבא, אז אני אומר את כולם ואז נעבור עליהם okay, אחד אחד. היה... חקירה. <חקירה>, <השני>, חקירה, השני זה חקירה, investigation. investigation okay. השלישי זה אנרגיה, שיש לזה כל מיני, זה מאמץ, התמדה, זאת אומרת, אני תכף אסביר גם איזה סוג, אבל זה לא כאילו במצבנו הנוכחי <laughs> אנחנו לא יכולים סתם לשבת ולחכות שזה יקרה לנו, אנחנו צריכים לעשות אה, אה, אה, מאמץ. הרביעי זה בניגוד ליחסי ל... ציבור שהצליחו קצת לעשות לבודהיזם, הרביעי זה, זה שמחה, מה שנקרא ג'וי. אתם זוכרים הספר שקראנו אצל הדל"י למה? The Book of Joy? ‫אז תכף נסביר בדיוק מה זה. ‫החמישי זה אה, אה, שלווה. ‫עכשיו, שלווה במובן של שקט, ‫מה שנקרא באנגלית tranquility. ‫השישי זה ריכוז, זה concentration, ‫והאחרון... מה? ‫-חמונה. חמאה? חמאה חמאה חשבתי בתוך המרכיבים לא, אין פה ומה השביעי? תנחשו? לא תנחשו מה אתה רציני? אקוינימיטי אקוינימיטי זה? כי כרגיל הג'וקר זה אקוינימיטי עכשיו אה אה אה איזושהי השביעי זה עקווין ימין, יותר מדבר על כל אחד מהם, השתוות הנפש. אז אני אתן דוגמה, שתי דוגמאות, אחת זה תארו לעצמכם שאתם נוהגים בכביש, בסדר? ואתם צריכים בעצם, לא צריכים, אתם יכולים, חלק אתם צריכים לה, להפעיל את כל אחת מהתכונות האלה. אז מודעות ברור, זאת אומרת, רצוי שתדעו שאתם נוהגים עכשיו. <coughs> למרות שכמו שכולנו יודעים, קורה לנו לפעמים, לכולנו, <coughs> שאנחנו נכנסים לאוטו פה ואנחנו משם, הגענו למקום, לא דרסנו אף אחד, אבל לא היינו מודעים. אפשר למי אז... זה דרסנו מישהו? מה? אפשר את כל זה לספר שדרסנו אותו? <coughs> כשדרסת אז היית מודעת כנראה, או לפחות לקחת את זה, כן, אבל זה קורה, זאת אומרת, כי הרוב הדוגמאות בחיים הם הדברים הקשים, לא שלא קרה כלום, שנהגנו והבאנו. לא, רגע חכי, בוא נגמור את זה ואז הבחנה בפרטים, זה אנחנו כל הזמן מסתכלים מסביב ואנחנו מנסים לראות מה המצב של הכביש, מה המצב של התנועה, עכשיו שוב, זה לא הכל בצורה ממש מודעת כי אנחנו כבר רגילים, זאת אומרת אנחנו כבר רגילים אה, אה, פחות או יותר לרוב הדברים שיכולים לקרות לנו בנהיגה אבל עדיין מצד אחד אנחנו מודעים לעצם זה שאנחנו נוהגים או איפה אנחנו נמצאים ומצד שני אנחנו בודקים כל הזמן מה קורה מסביב כמובן ככל שהדבר שאנחנו עושים הוא יותר שגרתי ויותר רגיל ונגיד המסלול הוא יותר רגיל מהבית לעבודה או משהו כזה אנחנו נעשה את זה בפחות מודעות ועדיין התוצאה תהיה בסדר אבל אם יקרה משהו אז המצב לא יהיה בסדר הלאה איזה שאלה זו שאלה באמת או... כן, שאלה באמת. נו. No. לא אמרנו פעם שכאילו להגיע למודעות זה בעצם רק הראשון בשני, כלומר אם אני אתפטר מכל הדעות הדרימות שלי, אני אתפטר מכל הדעות שלי ונראה מה קורה כרגע, ואתם בהערה, שזה רק אחד ו... לא אחת. הבנתי את השאלה. לומר, האם אנחנו דיברנו פעם זה נוצר שבו הצלמת להיפטר מכל הדעות, okay. ואתה רואה מה קורה כרגע נכוחה. כן. Okay. ואז אתה בעצם מואר, כן. שזה בעצם מקביל אצלך ברשימה למודעות? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מודעות זה מודעות. אתה יכול להיות במודעות עם מיליון דעות קדומות. זאת אומרת, שני הדברים, יש לך שבע פה. שבע, כן, טוב. אחר כך, בסדר. אז אמרנו מודעות, חקירה, אנרגיה, שמחה, שלווה, ריכוז. עכשיו אתם זוכרים? כשאנחנו עושים מדיטציה, יש לזה בעצם שני חלקים. יש את הנושא של ריכוז, הריכוז הוא העברת תשומת הלב לנשימה. המודעות זה החלק השני בעצם. בזמן המדיטציה זה להיות מודע למה שקורה. זאת אומרת, אם קורה משהו בסביבה, אני מודע אליו. עכשיו במדיטציה שאנחנו עושים כאן, שהיא מדיטציה של שם אתה, העיקר הוא הריכוז והיתר וה, הוא, הוא בשוליים. אחר כך אפשר לעבור למדיטציה שהחקירה היא, בעיקר, היא העיקר. והשביעי אמרנו, אה ah, סליחה אנחנו בכלל בכביש, מה אתה בלבלת אותי. אוקיי, okay, עכשיו אנרגיה, אז נהיגה דורשת אנרגיה. אם אתה נוסע באוטו שלך ובכביש שאתה כבר מכיר אז זה פחות אנרגיה. אם אתה נוסע בכביש שאתה לא מכיר ובאוטו לא שלך אז זה יותר אנרגיה. ונגיד אני יכול לספר לכם שכשנסענו עם הקרוואן ביום הראשון ועוד לא התרגלתי למפלצת הזאת ועוד היו רוחות נוראיות וזה זה הרבה אנרגיה. זאת אומרת אתה גומר את זה מותש אם אתה גומר זה מותש, סימן שפשפשת אנרגיה, זה פיזיקה, נכון? אם אתה תקוע בפקק? מה? אם אתה תקוע בפקק? אם אתה תקוע בפקק, האנרגיה שאתה צריך להוציא היא כמעט אפס. צריך. מה? צריך. כן. מצד שני אתה גם לא מתקדם. נכון. נכון. אתה מתקדם לשני דברים, א', אתה מתקדם לקראת יום מותך, זה מהציבור הקודם, <laughs> אבל אתה גם מתקדם, אתה יכול להתקדם בתרגול שלך, אם אתה מצליח להפוך את זה לתרגול, אם אתה, אתה תמיד יכול להתבונן, עכשיו אתה יכול להתבונן באנשים שמסביב, ואתה יכול להתבונן במה שקורה לך זו הזדמנות מצוינת, וגם כשאתה יושב ואתה עושה מדיטציה, אתה לא מתקדם בשום מקום, אתה לא זז מפה לשם, אתה סטטי לגמרי, אבל זו הזדמנות מצוינת להתבונן, גם כשאתה בפקק, זו הזדמנות מצוינת להתבונן. רגע, רגע, עכשיו אנחנו נכתוב אותו, כן. מה? זאת הזדמנות להפנות את האנרגיה, מהאנרגיה של הנהיגה, מהאנרגיה של הפגירה. כן, כן, כן, כן. אבל לא, אנחנו עכשיו כאילו עושים את הכל יחס לנהיגה, אז האנרגיה שאתה צריך בפקק היא מינימלית. עכשיו, שמחה, זה כבר תלוי בך. ואנחנו נדבר, כשנדבר על שמחה במדיטציה, אבל... אתה יכול להיות שקט, יכול להיות שמח ושקט בכל סיטואציה, גם כשאתה נוהג, אבל זה כאן טיפה פחות רלוונטי. עכשיו הנושא של ריכוז הוא ברור שאנחנו צריכים הרבה מאוד ריכוז, בעיקר אם אנחנו נוהגים בתנאי דרך קשים, אם אנחנו מגיעים לסיבוב מסוכן, אם לדוגמה, האם נגיד פתאום יש שבר ענן ויורד מבול לא נורמלי ואנחנו לא רואים ממטר, צריך המון ריכוז ואנחנו יודעים, יודעים מצוין להפעיל אותו והשתוות הנפש זה באמת, נגיד שקורא לך פאנצ'ר עכשיו, קורא לך פאנצ'ר ואתה עוד נוהג, זאת אומרת אתה מרגיש שיש לך פאנצ'ר, זה קורה, כן? אתה פתאום רואה שההגה זה לא הגה אז עכשיו זה הזמן כאילו להשתברות הנפש, זאת אומרת אתה מאוד מעורב במה שקורה, זה לא שאתה אדיש, אתה נמצא במצב שהוא מאוד אקוטי, אבל אתה יכול או להגיד אוי שיט איזה באסה וזה, אבל את זה גם תוכל להגיד אחר כך, כשתחליף את הגלגל. כשאתה נמצא במצב הזה, שאתה ממש שמה, שמה נבחן בעצם עד כמה אתה באמת יכול להיות בהשתברות הנפש. עכשיו, עוד דוגמה אחת זה שאתה נוסע ועוצר אותך שוטר, זה קורה. בגילנו זה כבר קורה פחות, הם עוצרים פחות אנשים מבוגרים, אבל אבל זה קורה. עכשיו, באופן אינסטינקטיבי אתה מרגיש דרק. לא יעזור כלום, מה עוד? או שזה או שזה, אתה כבר... ופה, שוב פעם, זה מקום שאתה יכול לראות האם אתה יכול לגייס באמת השתהוות הנפש. עכשיו, לא צריך... זה לא שאתה הולך להיות אדיש ל... ל... לשוטר. בטח שלא בארצות הברית, זאת אומרת, אתה צריך לשים טוב, ל... מאוד, מה הוא אומר לך, ולעשות בדיוק מה שהוא אומר לך. אבל רגע, אם אני, אם לקחת את שלך, אם עצרו לך שוטר ושתית את זה, אז זה ישתוד נפש שטויות קום? כן. תראי, אם... מה, ולא להיות בקבוצה? זה היה ידענו. כן, כן, אותו דבר. נעים בואו רגע עוד דוגמה אחת ואחרי זה כאילו לעניין, זאת אומרת, אבל זה העניין כבר. ראשית כל אני, אז, אז אני מדבר עכשיו בעצם על, על שני דברים, זאת אומרת על השבעה הגורמים האלה להערה בזמן מדיטציה שהם כולם צריכים להיות במדיטציה או יותר נכון אם הם במדיטציה אז אנחנו מתקדמים יותר טוב או יותר מהר או... ואם הם לא אז לא, זאת אומרת אין מה לעשות עכשיו מודעות אמרנו כבר במדיטציה המודעות זה ה... יש לנו כאילו את שני החלקים יש לנו את הריכוז שזה ההכוונה של תשומת הלב אל נגיד אצלנו אל הנשימה וחוץ מזה יש לנו עוד פעילות שקורית וזה המודעות וזה למשל, אתם יודעים, אם, ה, אם ה, אנחנו מוצאים את עצמנו בזמן המדיטציה כאלה שוקעים ונרפים ולא בעניינים, אז אנחנו צריכים להזדקף, אנחנו צריכים לשים יותר לב ל, ל, ל, למה שקורה, אנחנו צריכים לחזור, אם לעומת זאת הפוך, אם אנחנו מתוחים וכל הזמן יש לנו מחשבות בראש וזה, אנחנו צריכים לראות את זה ולחזור ל, ל, לנשימה. הדבר הזה, כאילו הפקולטי הזה, הדבר הזה שמחזיר אותנו לריכוז, זה המודעות, מצד אחד. אי אפשר בלעדיו, כי אם אנחנו עפים לרגע מהריכוז ולא יהיה לנו משהו אחר, אז הריכוז לא יחזיר את עצמו, <laughs> אז צריכים כאילו עוד מישהו, עוד איזשהו חלק של המערכת ההפעלה שלנו שתשים לב למה שקורה. עכשיו מובן כשאנחנו איבדנו את זה, זאת אומרת ומתחילים לחשוב או מתחילים להקשיב או זה, אז החלק הזה לא נמצא בפעולה, אבל צריכים להתנחם בזה שהוא נמצא כל הזמן ברקע וברגע שהוא ייתנו לו הוא יחזור ויחזיר אותנו ל... ל... לריכוז וזאת המודעות עכשיו גם בכלל ב... ב... בחיים כאילו בניגוד כאילו למדיטציה שזה לא ניגוד אבל נגיד שזה ניגוד מודעות זה כל הזמן לראות שאתה כאן ומה אתה עושה ומי נמצא פה ומה קורה איתך ואני לא רוצה להגיד מי אתה כי זו שאלה מאוד מסובכת בבודהיזם אבל אפשר להגיד למי אתה קורא אתה כרגע. זאת אומרת, אתה יכול להיות עכשיו אה, אה, נהג, אתה יכול להיות עכשיו עצבני, אתה יכול להיות עכשיו אה, אה, אה, קורא ספר, זאת אומרת, אבל מה קורה לך בעצם ברגע הזה? ואם ככל שאנחנו מצליחים לעשות את זה יותר, א', אנחנו חיים יותר, זאת אומרת חיים יותר, זה לא שכרונולוגית החיים שלנו מתארכים, מתארכים אלא כל רגע, ברגע, זה כמו שאם נכנסנו לאוטו פה ויצאנו שם, אז נכון עברנו מפה לשם, אבל השאלה היא מה עשינו בזמן הזה, <ח> כן, <ח> אז אם חשבנו על משהו נגיד אז נגיד בסדר, אוקיי, נגיד שניצלנו את הזמן למחשבה, אבל לפעמים אנחנו אפילו לא חושבים, זאת אומרת, אנחנו סתם, בוהים, תודה, אוקיי. בוהים, או אפילו בקושי אפשר להגיד בוהים, אנחנו לא סתם, מוצאים. כאילו, וגם, ולכן גם אה, אה, אה, אני חוזר ואומר, זאת אומרת, שמדיטציה שאנחנו נכנסים אליה פה, ויוצאים ממנה שם וכל הזמן הזה לא היינו פה זה יותר טוב אולי מאשר, לא יודע מה, מאשר לריב עם השכנים אבל זה רק הכנה, אל תציץ לא, לא, אני צריכה רק בטוח, כן אוקיי מה שלא מסתדר לי עם גדול, יש לי שתי דקות. אוקיי, נו, אנחנו, אתה לא תקשיב אחרת, אז כן. ש... אבל תנסח קודם את השאלה ואחרי זה תשאל אותה, לא הפוך. לא מצלח... אתה אומר ששבעת הדברים האלה, כן. אם תיישם אותם, יביאו לך הערה? כן. Okay. כן. Uh... יותר מזה. כן. אם אתה עכשיו של... ב... ב... ב... בכולם ביחד, אתה בהערה. אוקיי, okay, אוקיי, okay, אבל בוא נחזור לשלך, ועכשיו מה לא ברור? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. הדוגמה המתמטית היא של מה? שמונה עשרה, אני רוצה להסביר אותה נו, מה, שמונה עשרה יסביר. זה ששמונה עשרה יש לו כל מיני אפשרויות של בורים, אבל הם לא אלה שהסיבות לאותו שמונה עשרה. הם, הם. זה מאוד מאוד מסביר. כן, כלומר, בעצם זה כאילו הסדר אחורה, זה סוג של הסדר אחורה, זה כאילו סוג של הסדר אחורה, כאילו אתה נמצא בהערה, אתה יכול לנסות להסביר אחורה, אתה לא צריך להסביר שום דבר, אבל זה אפשר להבין זה גם הולך קדימה, זה בעיקר חשוב קדימה אבל, לא אבל שוב אמרתי זה המצב זה תיאור של המצב אז זה מבחינת הגורמים הגורמים זה האלמנטים שמהווים אותך כשאתה שמה לא תסתפק במה ששאלתי קודם לא תסתפק בזה שאתה אין לך שום דעות קדומות ואתה רואה את המציאות כמו שהיא זה דרך אחרת להגיע לאותו דבר זה אותו דבר כמו שאמרנו פה בעצם למרות שג'וי לא שייך לשם לא שייך אבל אקוינימיטי אתה לא יכול להיות בקווינים איטיים, יש לך דעות, נכון, זהו. איך הגעת למצב שאין לך דעות כותבים? איך אתה צריך לעשות ריכוז? זה כן מעניין, אבל זה מה שאמרת, זה הפוך, זה מה שעכשיו מבלבל אותו, כבר לא מעניין, מה זה חשוב, אנחנו כבר שמה, בואו רק נראה איפה אנחנו בדיוק. אז לא, אז אנחנו עוד לא שמה, ואנחנו צריכים עוד... עוד... זה גם בשם כן, רק בשם עצמך. אני מדבר אבל ברבים, כי הרי אתה, אנחנו ואתה, זה אותו דבר, כן. <laughs> עכשיו, אנרגיה, זה, אמרתי, זה לא, זה, זה המאמץ, זה ההתמדה, זה ההשקעה, כאילו, זה בעצם... מביא אותך, אתם זוכרים פעם דיברנו יותר על הנושא של אינטנשן זה הדבר הזה, כאילו אתה, אתה בסופו של דבר כאילו אתה לא צריך להפעיל אנרגיה, זאת אומרת בואו נגיד אם אני טאוויסט טוב אז אני בכלל לא צריך להפיק, לה, לה, לה, לה, להפעיל אנרגיה, להפך אני צריך לתת לדברים להזיז אותי כמו, ש, כמו שהם רוצים אבל האמת היא שאנחנו אתם רואים זה אפילו לא מהתרבות שלנו אבל בן אדם רגיל שנמצא במצב של בן אדם רגיל הדברים האלה הם לא מגיעים אליו בצורה לגמרי טבעית זאת אומרת אנחנו צריכים לעשות משהו אנחנו צריכים לבוא ואנחנו צריכים ללכת אולי לריטריטים ואנחנו צריכים לעשות מדיטציה וכל הדברים האלה לפחות בהתחלה הם דורשים הם דורשים מאמץ אין, אבל לשבת למדיטציה דורש מאמץ. כן. שהוא לא כל כך מוגדר, אבל כולנו פה בחדר יודעים אותו. כן. אז אולי נעביר אותו לעצמנו, הוא לא כל כך ברור. יש כמו רכייה מלעשות את זה. כמו... אממ, כן. כל פעילות אחרת זה יותר נוח, נכון? וכאילו אנחנו חושבים את עצמנו במשהו לא קומי. כן, כן, וזה למה? גם כי, לשחות, כי... ללכת לשחות, כולם מבסוטים, אף פעם לא מצטערים שהם היו שם. אבל ללכת לך מהר, כן? אני מתנגד לזה, אני חושב. א', זה נכון, אבל עוד לפני זה, תראו, אם אנחנו מסתכלים, מבחינתנו, מבחינת ה... לפני, אז אנחנו תשמע, מה זה מדיטציה? זה בעצם לשבת ולא לעשות כלום. יש דבר יותר קשה מזה? החינוך שלנו, מה? לעשות. <אללה> כן, כן, זה לעשות, אז אוקיי, אז אנחנו מתיישבים ומתחילים לפתור בעיות, זאת אומרת, נכון, אני יושב אבל יש שקט, שאני, אתה מחשב אני, בזל? לא, <out> כן, את המחשב בתוכו, כן, אז, uh, uh, אז אם אתה רוצה תשובה לשאלה, אז אני אגיד ככה, אם תיקח בחשבון שמאמץ זה אחד משבעת המרכיבים, השבעת הפקטורים של ה... אז הנה פה יש לך, אז זה המאמץ שלפני הישיבה למדיטציה, אז תהפוך את זה כאילו ל... אבל זה גם נכון דרך אגב, כי אנחנו... לא, אבל צודק, אני חושבת שזה משהו אחר, שנסון ‫זה משהו שהוא כנגד... ‫כרי לא לעשות כלום, ‫כולנו אוהבים. אנחנו אומרים שאנחנו אוהבים. מה ‫לא לעשות כלום? לא לעבוד. לא לא לעשות כלום. ‫מאוד קשה. ‫את לא נראית לי מישהו שבאמת... כלום. ‫גם לשבת עכשיו, מה ‫לשבת אבל זה כן לעשות. בסדר, אוקיי, זה יותר אבל גם להסתכל על הנשימה זה לעשות, אבל ברגע שאני מכוונת, זה כאילו נגד... נכון, כי הנשימה זה כאילו דבר מאוד מאוד משעמם. הכי משעמם, אין הרבה דברים יותר משעממים מהנשימה. הסתכל על הקר, כמו שעושים. כן, נכון. גם אם היית אומר להסתכל על הנר, או להסתכל על אותו דבר, אותם טכניקות, והכל נשאר. שם שם, כן. הסירים ששויים מבודד. ולא אין להם כלום מה לעשות, ידוע כי היינו איך קשה שאפשר. כן. איך קשה כשאין להם גירויים חיצוניים, לא עושים כלום. מדיטציה? קשה רצח. כן. הם עושים דעה של מדיטציה? אם הם למדו, אם הם למדו, אז כן, ואז הם להפך, אז הם בחופש. יופי, יש לי המון זמן לעשות מדיטציה. יש אנשים שנכנסים לתוך מערה בשלוש שנים, הם עושים מדיטציה. מה? כל הדברים ביחד זה גם... Uh, uh, גם זה קשה ראשית כל כמו כל דבר, זאת אומרת גם ללכת ל... ל... שוב, אחרי כמה זמן זה מפסיק להיות קשה, אבל, אבל בהתחלה זה כמו שקשה להחליט לעשות, ללכת לבריכה או ללכת לחדר כושר, שכר. מה? זה קשה? רגע, רגע, أو. רגע, לא, לא. אני, זה רק הראשון שאמרתי, השני... זה שאם לא ברור לנו לגמרי למה אנחנו עושים את זה, אז קשה לנו לעשות את זה. עכשיו, יש פה מובנה בתוכו החוסר תכלית. זאת, אומרת, <laughs> יש, זאת הבעיה כאילו, כי זה, אתה הולך לעשות עכשיו כלום. אתה יושב והולך עכשיו בספר של 20 דקות לעשות כלום. אז אני יכול להגיד לכם אחר כך, או אחרי שתעשו הרבה, אז יצא לכם איזה משהו. אז או שאתם נותנים באמון, או שאתם לא נותנים באמון. כי מידת האמון, ככה מידת הששון שלכם, כמו שישעיהו ליבוביץ' תמיד היה אומר, שהפסוק הראשון בשולחן ערוך זה "יתגבר כארי לעשות רצונו, יקום בבוקר להתפלל תפילת שמונה למה התגבר כארי? מה, זה כל כך קשה? כן, זה קשה, כי זה קשה, כי אתה צריך, אתה צריך לעשות משהו, שאתה לא, רואה את התכלית שלו מיידית. תראי, אני חשבתי, תפתחה לקשיים הם, כי ברגע שאתה באיזה וויד כזה, בלי משימה, אז מציפות אותך המחשבות הטורדניות, כן. זה לא אותו דבר, שני לא, כן, כן, כן. לא, לא, זה דבר אחר, זה ההפך. כשאתה אולי בורח מהם בעשייה, באים אליך כשאתה לא בעשייה, כשאתה מבין. זה לא אחד הדברים הקשים במדיטציה בעצם? שזה קורה? כן, כנראה שכן, כן. לפעמים כן, כן. זה לא בהכרח קורה. אם זה לא קורה, אתה לא בעצם... תגיד, זה יכול להיות ש... זה לא היה בעיה. זה כתוב, הוא אמר רגע, אומר לה, אמרת, אני מרצה. מה? הוא אמר לי, לא, מחזיקה. אמרתי לא. בשלב זה אמרת, אני ממש מנסה. אז את אנושי. בדיוק. נכון. נכון. ולא הצלחתי. בסדר. אבל מי זה היה? לא מורה לאלכסנדר. כי מורה לאלכסנדר לא היה אומר לך את זה, הוא היה פשוט מראה לך איך לעשות את זה. אז אני עכשיו להגיד למישהו להרפות זה מרשם בדוק למתח. כן, אז אז... תרגיל, תרגיל, תרגיל, כן. אל תתאגיל. כן, כן, אבל זה לא קשור, אנחנו כבר קצת סוטים יותר מדי. כי זה נושא חשוב, אבל זה לא הנושא שלנו, אני אומרת לעצמי תהיי ברשימה, נהיה כן. רשת התנגדות. אוקיי, בסדר. ואז כל הזמן זה מלחמה, בין הרשימה, כן. בין הפקודה ובין הרוצאים הבריאים. בסדר, אז אני יכול להגיד לך שבמקרה הזה, מה שצריכה... רגע, ואז מה קורה? את צריכה להתבונן בהתנגדות הזאת. את לא יכולה, את לא יכולה בכוח לגמור אותה. היא הגיעה, היא הציגה את עצמה בפנייך, את לא תוכלי לחזור לנשימה ולעזוב אותה מאחורה כי היא תבוא עוד פעם. אבל תתבונני עליה, מה זה, למה, איך זה נראה, איך זה מרגיש, מה זה עושה לי ואולי אני יכול לראות למה זה. ואם תצליחי לראות את זה, את תחזרי בעצמך לנשימה. אנחנו בעצם הכוונה שלנו במדיטציה זה לראות בדיוק מה קורה לנו כל הזמן. רצוי, הנשימה בוא נגיד זה שני דברים, א' זה הדיפולט, זאת אומרת אם אין לנו מה לעשות אז אנחנו מתבונדים בנשימה והנשימה זה בשביל, אבל אי אפשר, זאת אומרת מה זה אי אפשר? אם אני נסחף עם משהו אז זה לא בסדר, אבל אם זה משהו שאני ממש נמצא איתו כרגע ואני רואה למשל שזה מחשבה הרי מה שמפריע לך להיות בנשימה זה איזושהי מחשבה שאין לי חשק, זה לא בסדר, זה מפריע לי, מה פתאום, מה יוצא לי מזה מי אני שאני אגיד להוא לה, להתרכז בנשימה, לא יודע, אחד מ, מאלה או, או, או, או בן דוד שלהם. אבל זאת היא מחשבה. יכול להיות שהתחילה מתחושה, אבל כרגע כשהיא ברורה, היא מחשבה. וכמחשבה יכולה להיות נושא למדיטציה. אבל רק היא, אם זה מתחיל ככה, אז לעזוב ולחזור לנשימה. ואם כשאת חוזרת לנשימה זה שוב פעם מתחיל, אז את שוב פעם מסתכלת. אבל שוב, לנסות להסתכל על מה שקורה לך, בלי שיפוטיות. כי השיפוטיות היא הדבר הבעייתי בו. ואם את מסתכלת, מנסה להתרכז בנשימה, ואת לא מצליחה להתרכז בנשימה, ואת עוברת לדבר אחר. ואת אומרת אני נלחמת בו, זאת אומרת אני אומרת שזה לא בסדר, אז כבר יש לך עוד מחשבה אחת שזה לא בסדר. <laughs> וברגע שאת רואה שזאת הייתה מחשבה וזאת מחשבה, אז את יכולה לחזור לנשימה. <אז> אבל אנחנו... זה בין השבע שבע תכונות. כן. יש חפיפות אבל. בטח. או הכליות או... התנאיות, או... יש, תכף נראה, כן, יש, יש תלות, כן, לפני, כן, לא. גם, גם, גם, שוב, זה לא, זה לא פירוק חד-ערכי, זה, לא זה, זה, זה, זה לא פירוק חד-ערכי לגורמים ראשוניים, <laughs> כן, <laughs> <laughs> זה, וגם את הגורמים, אנחנו יכולים עוד לפרק אולי לגורמים, אבל זה בסך הכל כמטריה זה מכסה את הכל. עכשיו... אפי, רציתי בקשר למה שאלשה. כן. אבל אני... זה המאמץ, פשוט. כן. אה, כן. שהמילה היותר טובה, או המילים היותר טובות, זה התמדה והשתגלות. וכשאומרים מאמץ, אפשר לראות חדר כושר, ואנשים מזעים ומורגעי... אבל אם תחשוב על השתדלות והתמדה, אני בדרך, אני, זה הכוונה שלי, זה מה שאני מנסה, זה מה שאני משתדל, זה אינטנשן, yeah, כן. בלי, בלי, בלי כן, בדיוק, בדיוק. האינטנשן הוא שנותן בלי את, בלי. את ה... זה כמו, ש... כמו שאמרתי, זאת אומרת, אתה לא מצליח לעשות מדיטציה, תלך למקום שאתה צריך לעשות מדיטציה, ותתבונן ותגיד לעצמך למה אני עכשיו לא עושה מדיטציה. האם יש לי אינטנשן? אני, אני נורא רוצה אבל זה לא יוצא, כן? אז זאת אומרת, כאילו, אז זה כבר צעד נכון. אתה גם לא קראת לזה מאמץ בהתחלה, לא קראת לזה אנרגיה. כן. שזה, לא, זה, זה, שזה, לא, זה. לא, מאמץ זה, זה הרבה יותר בעייתי. כן, אנרגיה זה יותר קרוב לאסוף כן. את עצמך. כן, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל שוב, זה דבר... זה לא כל כך מוגדר כמו שאני מנסה להגדיר את זה, זאת אומרת בעיקר שזה מילה בפרנסקריט שנקראת ויריה, שכל תרגום שלה לזה הוא כבר, כבר בעצם פירוש, אז זה גם הנושא של התמדה וזה גם הנושא של מכוונות וגם בהחלט הנושא הזה של, אה, אה, אתה יודע מה אומרים הרי ש... העיקר, זאת אומרת, זה לזכור לזכור, זאת אומרת, לזכור להיות, ב, זאת אומרת, כאילו להיות במודעות זה לא כך בעיה, אבל לזכור להיות במודעות זה יותר בעיה, <coughs> אז זה הלזכור הזה, זאת אומרת, זה עוד פעם, ועוד פעם, ו... וכל פעם העוד פעם נהיה יותר קצר, כי ה... היתר נהיה יותר ארוך. עכשיו אה, אה, השמחה זה מאוד חשוב כי לא כל כך הרבה אה, אה, מדברים על זה ואנחנו צריכים להבחין בעצם באנגלית קוראים לזה ג'וי והפינס כשהפינס זה נגיד יותר זה אושר וג'וי זה, זה שמחה אז פה בעצם פה ההפינס או העושר זה תוצאה כבר של כל זה. הרי מה אנחנו רוצים? להיות מאושרת. <laughs> זה הכל. מה אנחנו רוצים? <laughs> אז הדוגמה זה שאם אתה נורא צמא ונורא חם ואתה רואה כוס אז אתה שמח. יש לך ג'וי. כשאתה שותה אותם זה הפינס <laughs> אבל עכשיו אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה, והוא שבטח מי שעושה מדיטציה כבר קצת יותר זמן וכבר מגיע לשקט, כשמגיעים באמת לשקט, אז או שחשים בשמחה או שמביאים שמחה. זאת אומרת, אפשר להביא שמחה, זאת אומרת, כיוון שאתה נמצא במצב שהוא שקט לגמרי, אתה יכול לעשות בעצם אז מה שאתה רוצה. אז שוב אמרתי, זה לא שהמטרה הסופית זה לא להיות רק בשקט, זה לעשות משהו עם השקט הזה. והשמחה וה... הזאתי זה אתם זוכרים בתוך ארבעת הרכיבים של האהבה, יש אהבה, יש שמחה יש אה, אה, חמלה ויש אקווינימיטי. אז זה השמחה הזאת משמה כאילו. זה השמחה שאתה שמח ב, ב, בהצלחה של אחר, שמחה שאתה שמח בהצלחה שלך, וכשאתה בעצם, ואתם זוכרים שההגדרה של עושר בבודיזם, היא מאוד מאוד פשוטה, היא חוסר סבל. לא שום דבר חוץ מזה, אבל חוסר סבל זה כבר שמחה. אז זה לא הילולה לא גדולה וזה לא אה, אה, אה, זכינו באירוויזיון, זה שמחה הרבה יותר שקטה, הרבה יותר עדינה, אבל בעצם היא ישנה שם כל הזמן ו... אם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יכולים אז בהחלט אפשר להזמין אותם זה חשוב, כי בגלל זה כל הגורמים האלה פה זה דברים שישנם אצלנו אבל אנחנו צריכים לטפח מה הם עצם? מה הם עצם? תתבונן בו. אתה אומר השמחה בהצלחה שלך, כפי שתבין, אין הצלחה של השני. אז תעשה אקווינימיטי. בסדר, מאה זה כן, זה מדבר אלינו. בסדר גמור, מאה אבל השמחה בתור איזה ערב, בואו נתניהו קונוטציה לברסלב או למשהו כזה. אז ראשית כל, ברסלב יש להם גם דברים טובים, ולא אמרתי העיקר להיות שמח. אלא גם, <מח> גם, להיות, גם להיות שמח. ועכשיו אני אתן לך דוגמה שאני נותן אותה תמיד, שאני אומר, בזמן המדיטציה, נגיד שאתה עכשיו במחשבות, ותפסת את המחשבה, ואתה חוזר ל, ל, ל, לנשימה, שמחה. זאת אומרת, אתה יכול לטפוח לעצמך על הכתף, סיפוק. סיפוק. לא... יותר מקבלה. אבל אני מקבל... אפילו שמחה. לא, לא. אבל שמחה זה כאילו נראה לי... מה? שלב אחד גבוה. אקטיבי. כאילו משהו מלאכותי מדי. נוצרים שמחים? לא. חסידים שמחים. כל מה שאמרת חוץ משמחה זה ממש... אוקיי. נו, בסדר, אנחנו פולנים. שמחה זה כאילו אקטיבי. אקטיבי, מאה אחוז. באנרגיה זה לא אקטיבי? אין לי שום, שוב אני אומר, אין לי שום בעיה שתהיה אקטיבית ואני אומר עוד יותר מזה אם אתה נמצא בשקט ואתה לא רואה שמחה תביא שמחה, זה לא בעיה גדולה כי אתה פתוח לגמרי ומה שאתה רוצה יקרה זאת אומרת זה לא איזה אז תביא שמחה, שוב זה לא יהיה אני לא. אין לי בעיה שאני לא שמח מה? כשאני שמח, הבעיה היא איך לגייס... <אח> אתה לא צריך לבעיה, אל שבשמח. תגייס, אל תגייס. כמו שאמרת, עם פן של אתה כאילו, בסדר, השתברות או, או קבלה או ריכוז, זה דברים שאני יכול לגייס אותם, לחפש אותם בתוך עצמי. כן. אז בוא אני אגיד לך מה, אוקיי, אז אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך את הדוגמה של פתיח שאומר דבר כזה, קודם כל יש סיסמה כזאת שכתוב שם, ברוך השם אני נושם, אבל תאר לך שאתה קם בבוקר ואין לך כאב שיניים, אז בוא נתחיל כמו שעבודה אוהב מהסבל, אתה קם בבוקר ויש לך כאב שיניים נורא, אתה סובל נכון? עכשיו, אתה לא זוכר שאתה קם בבוקר ואין לך כאב שיניים. אתה יכול לשמוח? לא. למה? כי זה... מה? תחשבי. למה לא מלאכותי, זה לא... למה מלאכותי? Okay, אתה תשמע, יודע, אם אני אגיד מלאכות. לך, אם אני אגיד לך... אם אם אני אגיד לך אתה שמח כי לפי הגישה הזאת אתה צריך להיות שמח לא לא לא בכוח כל היום. היום, נכון. שום צרה עכשיו נוספת, נכון, נ, נכון, נכון, נכון, אבל זה ממש נכון. כי זה עניין של איפה אתה משקיע... תראה לי בן אדם אחד בעולם שעובד ככה, אני לא... רבי נחמן מברסלב. נכון, אבל... אבל אני אומר לך שוב, זאת אומרת, אני לא מצפה שאתה תרקוד על הגג של המכונית. זה לא כל הזמן. אני מצפה שאתה תעריך למשל כמה טוב לך. אבל מהדברים הקטנים. פשוט. כן, אפילו לא מהדברים הקטנים. אני עוד יותר שלילי, כאילו, ממה? שאין לך, לא, לא מזה, בורש שאתה, בורש מזה שאתה... מזה שאתה... לא, אתה לא באושוויץ, איזה כיף. אתה אומר... לא מה? חודי, זה מה? זה אבל למה? כן. כן. פשוט חשבתי לשתף. כן. התחושה של היעדר הסבל והתחושה של התקדמות לקראת היעדר הסבל. כי כשאני מק, נגיד זכיתי בפיס אני מודע לזה שזה לא אושר אמיתי, זה חולף, זה התרגשות, זה... זה לא אושר נגד. אבל כשאני מגיע דרך התבוננות להכרה שיש לי דרך להפחית את הכאב שלי, שתמיד משהו מאוד הטריד אותי, וכעת פתאום נפל לי האסימון, ואני מבין את זה, ואני כבר לא סובל מזה. זה מביא לי לשקט, לא של לקפוץ על גגות, וזה לא מלאכותי, זה לא שאני מנפח את עצמי, ואומר, וואי, זה נורא הטריד אותי, בקיץ <תקע> זה לא מטריד אותי יותר. וזה שקט. זה שמחה שקטה. וזה לא דברים, להפך, דברים שהם כאלה גדולים ומרעישים. זה, <תקע> לא... זה לא עוזר. לא... זה, זה לא עוזר. Param... זה... <תקע> כי זה, זה חולף. כי <תקע> <או, או>, <תקע> <ואושר> בא <תקע> מדברים שאינם חולפים, שהם לא... שהם לא תלויים בדברים אחרים. ואז זה בקטנות, זה כל הזמן בקטנות, אבל לאט לאט זה מצטבר. ואתה יכול לפתח יותר תחושה של בשקט עם אבו. אז אני רק שאלה כללית. אני רק שאלה. מבינגר, <laughs> <גם> איני, איני... <laughs> לא, כל השבעה כללית, או הגורמים האלה, בעצם זה משהו שצריך, שאנחנו לעבוד עליו כל הזמן? לטפח, <laughs> זו <זה> המילה. לטפח? <laughs> לטפח כן. <laughs> זה ישנו. <laughs> אתה צריך לזהות אותו, ואתה יכול גם לייצר אותו, אבל לא, לא במאמץ ולא בזמן הלא נכון. אבל אני אומר שוב, אם אתה... נגיד שהיית חולה, ועכשיו אתה לא חולה, אתה יודע מה, היה לך שפעת בסך הכל. ושכבת יום אחד והיית לגמרי, הכל נזל וזה וזה. למחרת אתה שמח, נכון? אתה מאושר. ולמה אתה מאושר? כי אתה מנגיד את זה למה שהיה קודם, נכון? אז אני אומר לך, תנגיד את זה למשהו שהיה יכול להיות. או יודע מה, או היה לך פעם כאב שיניים. אז זה לא אתמול. אם אתמול היה לך כאב שיניים והלכת ועשו לך טיפול ועכשיו הכל בסדר אז אולי יום יומיים אתה תלך בהרגשה מאוד נעימה ואפילו תשלח לשם את הלשון ותראה הכל בסדר וזה ואם אתה, אני מציע לך שאני אומר לך שאתה יכול לעשות את זה גם בלי זה אמרתי קודם, אין לי בעיה עם הדבר הזה שקורה באופן טבעי קמתי מהשפעת, עכשיו הוא אומר לך, אבל כן. קודם, כשהייתי כן. בשפעת, כן. והכול נוזל והכול נוזל, כן. כן. כן. אז כן יכול לייצר את זה? לא. אני לא. יכול להגיד, מחר לא. אני אהיה בריא? אתה לא א', עכשיו. כן, אתה, לא, אתה <laughs> מנצל <laughs> את, את, את טריק 17 <laughs> שאומר הכל חולף, כן. כן. לא שמחה, אבל הכל חולף, אז זה אולי מקל קצת על הזה, הכל זורם, אתה יודע, בעיקר הנוזלת. כמו שאמרתי מחר זה יהיה שמח, אם זה היה יום כזה. בעיקר הנוזלת. אבל חשוב, חשוב, תראה, כל הסיפור הזה, מה זה בסך הכל, כל הסיפור של הבודהיזם, קוראים לזה מיינד טריינינג, זה בפירוש אומר לך שאתה עושה. אתה עושה, אתה לא פסיבי, זה לא שאתה, אה, אה, אה, לא יודע מה, הולך לאיזשהו ריטריט של שבוע ואתה נהיה, אתה עובד, אתה כל הזמן עובד. עכשיו, אם כאילו, אם עכשיו אתה נמצא בפריילוף ויש לך זמן, אז אתה יכול להפעיל קצת אושר. זה לא, זה לא בשביל להילחם בעצב, בוא נגיד ככה, האושר הזה זה לא ההפך מעצב. זה לא רע לי, שמחה, שמחה, כן, זה לא, זה לא שאצל רבי נחמן מברסלב, שהוא היה יצור די דיכאוני, הוא הפעיל את זה ממש בכוח, הוא אומר, כן, שמח, שמח, ליבי דיק, ליבי דיק, זה לא כזה. גם אנשים שלומדים פרוטיזם יכולים להיות דיכאוני. נכון? אז הם יכולים ללכת לברסלר. לא, אני מתכוון, לא, לא, לא, לא, אם אתה דיכאוני, רק שנייה, אם אתה דיכאוני, התשובה היא לא תנסה להיות שמח. התשובה היא קודם, אז בסדר, אני אומר קודם כל תגיע לקוינימיטי, או קודם כל תצליח להתבונן בזה, ותראה שזה חולף, ותראה שזה רק מחשבה. או שתראה שזה רק הורמונים או אני לא יודע מה, תבין מה קורה אצלך והשמחה היא אלמנט מבחינה זאתי כאילו קצת יותר מתקדם כמו שאקוינימיטי זה, זה, זה יחסית מתקדם ואתה אה, אה, אה. מה, מה שאתה יכול לעשות כאילו זה כן נגיד פחות או יותר, זאת אומרת לחפש דברים נחמדים, להסתכל על דברים יפים, לנסות, ושוב, אתה יכול, נגיד, לתכנתן יש מדיטציה שאתה אוכל תפוז, זאת אומרת, אכילה, מתוך תשומת לב מאוד מאוד רבה, מתוך התבוננות מאוד מאוד עמוקה במה שקורה לך, זה מביא לשמחה. עכשיו שוב, זה שמחה שקטה, זה לא איזה הילולה גדולה. ‫אבל... וחוץ מזה, אם זה עכשיו ‫לא מדבר אליך, ‫אז אני יכול לשאיר את זה בצד, ‫ואני אזכיר את זה ב... ב אני, ‫-אני מדבר אליי, נגיד, ‫הרבה יותר, ‫לא יודע אם זה קשור או לא, ‫כי עושים פה חלוקות ‫בין רשימות לבין... כן. בשיעור שעבר. כן. ‫מאוד מאוד תפס לי ודיבר אותי, ‫לא בפעם הראשונה. כן. העניין הזה שנגיד אתה בדאון, במשבר, ואז אתה חלק חושב לצמיחה אם אתה יכול לשנות משהו כן אם אתה יכול לשנות, תעשה ואם, לא, ואם לא, לא, אז תקבל אז זה תקבל זה נגיד משהו שעובד לי הרבה יותר מאחור, הרבה גם ה... הפילוסופים וגם המעשי כן. אני משתמש בזה מאחור. זה לא קשק. אני מכירה אותך. לא, ההפך, אז זה תכונה. בגלל זה, אבל אמרנו שכל הדברים האלה, זה דברים שכבר יש לנו, אנחנו רק, שמים פה דגשים. לא, לא, לא, בת הייתה לשאלה. רק לשנייה. לפני הרבה שנים התחלתי לעשות משהו בבוקר... טקס קטן כזה עם עצמו ביוגה שלהגיד תודה על משהו טוב. אוקיי. עכשיו, לפני שידעתי שאני חבר אותך לבודיזם. שתידרדרי לבודיזם. כן. אז זה, בגלל שזה נגבחותי, אני לא יכולה להסביר לך שזה ממש magic, ואני בנאדם מאוד לא צודק. אז יש דברים קטנים, בגלל זה אני אמרתי לעניין, אתה ממש לומד בתהליך הזה, בגלל ההמשכים של ה-repeition הזה, ממש כאילו, באמת... זה ממש לא היה מן השטוי הזה, שהיא גם מביכה אותי אפילו, גם אני באה מהביא, זה טוב, זה ממש לא גם אני באה משם. זה מגיע כל מה שאתה תן אבל אני חושבת שזה מה שהם אומרים, זה מאוד קשור למודעות גם. כן, כן, כי להגיד את זה סתם בתוך... המודעות חוסמת לנו את השמחה המודעות? חוסר מודעות. בסדר, זה אותו דבר חוסר מודעות. כי יש משהו שאנחנו מחונכים לפחד מלהיות שמחים. כן. לפחד מההצלחה שלנו, לפחד משיהיה לנו טוב. כן, פולניה. פולניה זה פה, זה פה. זה עבודה קשה ומכל, להרגיש שמגיע לך להיות שמח. אני רוצה להגיד לכם שאני מאחד בשבוע נמצאת בפארק, שבת החנות על הגשר. לפנות ערב, ו... אם במשך השבוע אני מרגישה דורות, תמיד אני יכולה לחשוב על שבוע הבא, היות מזה שאני אהיה שם. זה מקום קסום, זה אנשים שאין לי את כלום... איפה? שחושבים לחנות על הגשם, מלהמת גן ל... כן. זה מקום מקסים, וזה כמה צריך להשקיע בגלל זה. כן, אני הולך כל יום בבוקר עשרים דקות, ואני בים עשר דקות, ואז אני מתחיל לחזור. עשר דקות האלה... זהchat, זה אושר, זה שמחה, זה הכל מה שאתה רוצה, בלי שאני אעשה כלום, כאילו. אבל אני, אני, אני מה? זה לא עלה לי. זה גם לא עלה לי, כן. אפשר גם להיות מאושר בלי לחצות יבשות, בלי יבשות, בלי נרוויה, בשביל בבית. נהריה, בחייך, 20 דקות מהבית, זה לא לחצות יבשות. כן, בכל מקום אפשר למצוא את זה. בטח. את יכולה גם בבית. וזה קורה, את יכולה להגיד. אם אתה עם עצמך ואתה נהנה, זה גם מספיק שלוש. נכון. אתה לא צריך את הגאויים האלה מבחוץ, שמחוברים. זה מה שזה קורה, מדיטציה, חשבתי שעושים הרבה זמן מדיטציה, זה קורה, פתאום יש מין, נורא נעים. ואז אין שום בעיה, לא צריך להשתדל. כי אתה בעצם נורא כיף לך לעשות את המדיטציה, ואז... דווקא כשלא יכולים לעשות מדיטציה, אני אומר, אוי, חבל, היום לא יצאו לעשות מדיטציה. ואז תשמעו. וקמנו דאבר בבוקר או משהו. היא קוראת לי איזה משהו חדש, היא כאילו די מקפידה על מדיטציה, פתאום מרגישה שהרבה דברים אני לא צריכה כמו שהייתי ממש צריכה, או רוצה, או מתוך חשק, כן? דווקא איזה משהו שגורם לי לנוחות או להשתתקות. ופתאום הכל נעשה כזה כאילו שאני לא יודעת אם זה איזה שהוא של אדישות או שזה הפירות של המדיטציה, כאילו אני אומרת... אל תגידי אדישות, תגידי השתברות הנפש. כן. בפירוש, בטח דברים נושכים. לא, כאילו אני מודאגת, אני חייבת שאת פה. את לא צריכה להיות מודאגת. לא, אני מדבר ברצינות. זה תוצאה... איפה היא מדברת? זה תוצאה... זה תוצאה של מדיטציה. וזה רק גורם לך, אה, מוריד לך את הסבל כי ההשתוקקויות האלה, התוצאה שלהן זה סבל זה שאני לא רוצה ממש לטוס לאנשהו, זה לא איזו תופעה אחרת? לא, לא, לא, ממש לא, <laughs> ממש לא כאילו זה מדיטציה משפיעה? אני חושב שכן <laughs> זה לא רק המדיטציה, זה המדיטציה וההבנה ‫הגיל, לא רוצה כולם ‫שאנשים מגיעים. ‫זה הכל תפורה בסך הכול, לא? ‫אבל, אבל... ‫-גם אם זה שאלת עצמי, ‫אבל זה, מצליחה, את מתחילה יותר ויותר ‫לראות מה את כן צריכה ומה את לא צריכה. ‫זה המדיטציה, זה התרגיל, ‫אבל גם ההבנה, גם... שומעת, היא מקשקש כל פעם מחדש. ‫בסוף את חושבת אולי זה נכון. אז זה שני הדברים ביחד, אבל המדיטציה בטוח שזה חשוב. אמרת קודם משפט שאתם עושים את שרציש, אמרת ששמחה זה גם להביא שמחה. כן, כן, כן, אבל איזה, איזה, שוב, מה זה להביא שמחה? יש לנו בתוכו, אנחנו כנראה, מאושרים מטבענו, אנחנו רק צריכים להפסיק להפריע לעצמנו להיות כמו שהוא. שמחה, אנחנו, אנחנו, לנו, אם ייתנו לך, אם לא תפריעי לעצמך, אז יכול להיות בהחלט שתהיי שמחה. כן, אבל למשל, ואני חושבת שצריך לשאול, אז תינוק, כן, כן, הוא בשמחה, בלי ש... במודעות, נכון? הוא, כן. אפילו שצינוק בחדר. כן. הוא גם בחדר, כן, כן. ולמה? כי הוא לא מפריע לא, למה? לא, למה? למה? כי הוא שמחה. נכון, ברור. אז זה מה שאני זאת אומרת, מי שמחה? נו. כן, השמחה הזאת ישנה, היא לא נגד. כן. אבל אז הוא שמחה. זו עוד אבל לא משנה. לא, זה לא זאת דעה. תפסיקו, נו, בסדר, תפסיקו להפריע. באמת, אימא. אתה יכול להגיד את זה כל הזמן. לעושים שלט גדול, זאת דעה, ולהניף אותו כל הזמן. זה בסדר. לא צריך את השילוב הזה. למדתי את זה ממישהו. לא, אני משתמש בזה רק כשצריך. כשאני צריך. כן, אז מה? שבן אדם... בואי נגיד אחרת, זה לא חוכמה כאילו להיות שמח כשיש תינוק בחדר, זה, זה ברור, זאת אומרת גם הבן אדם הכי עצבני והכי זה זה זה, תינוק בעיקר אם הוא הנכד שלו, יחייך אליו הוא ישמח, אני מדבר על דברים שלא תלויים בחוץ ‫האם אני יכול לזהות אצלי? ‫-לא, אני שואלת, ‫כמו שתינוק מביא שמחה, ‫מישהו במודעות על זה, ‫אחר עצמו, הוא עצמו. ‫-כן, נו. ‫אני מנסה ‫כי זה כן מה שצריך לומר, ‫אני כן לזה, ‫אבל אם יש לך כרגע משהו מאוד עצוב... ‫-כן, כן. תטפלי בזה, תעזבי שמחה, ‫זה למתקדמים. ‫אתה תזביא את מה שאתה... לא, לא, לא אמרתי, שוב, תביני, השמחה שאני מדבר עליה זה לא אנטידוט לעצבות, בניגוד לרבי נחמן, אני מדבר בכל רצינות, זה לא, זה שמחה אחרת, זה שמחה שנובעת מתוך שקט, והיא מגיעה נגיד ממקום ניטרלי, זאת אומרת אם את יכולה לקום בבוקר ולהגיד איזה כיף, אין לי כאב שיניים, או איזה כיף ישנתי טוב זה לא בגלל שרע לך ואת רוצה לעשות טוב זה בגלל שאת פתאום כאילו פתוחה לגמרי שקטה לגמרי ואז את יכולה כאילו ושוב צריך להבין זה גם לא תסלחו לי בת שבע זה לא איזה שהם זימונים כאלו או או, או להגיד העולם אני אהיה טוב, העולם יהיה טוב אליי וכל ה... האלה, אז אני אומר. כן. יושב ליד העצף, זה עוד רכיב, אני ממש לא חושב אוקיי. אבל את מבינה על מה אני מדבר? אני לא מדבר על זה שאת תביאי שמחה. או ש... תייצרי שמחה כאילו... כי... כן. זה לזהות אותה, את הניצ... זה לא ההבדל בין בן אדם אופטימי לפוסימי כבר... מה זה... מה? יש לנו שינוי, יש לנו שינוי, ויש לנו שינוי שינוי, ויש לנו שינוי שינוי שינוי, גנטי? בסדר, אבל עושים פה מיינד זאת אומרת... אתה אומר אני... שאנחנו פסימיים כשאתה כבר קנות... לא, א', לא, לא, אני חושב פסיד. שאין פסיד. כזה דבר. פסיד. זאת אומרת, יש אנשים ש... יכול להיות שכרגע את פסימית. ההכללה להגיד אני פסימית היא הכללה, כמו שאילן אומר, היא דעה, וזה רק קוראים לנו סבל. לדעתי גם להגיד על עצמי אני אופטימי גם זה. זה גם יכול לגרום לך סבל, למה? כי מה יקרה כשיקרה לך משהו באמת גרוע? אז או שאת כאילו תהיי אופטימית, מה שנקרא באנגליה Keep a steep upper lip, זאת אומרת בכל הזה אני אופטימי תמיד וזה, אבל זה לא באמת עובד ואז אתה חוטף בעצם. כן, מה שאמרתי בשיעור שעבר זה לקו-פיק אינפורמיישן. כן. ודיברנו גם על כן, אבל גם פסימיזם זה לקו-פיק אינפורמיישן. אתה דיברת על זה, אחד מהעי מודע, אז אתה כאילו מצייר את זה בתור כן, כן. בעצם אפשר להגיד שהשבעה דברים הם פוטנציאל, הם כאילו לממש פוטנציאל. בטח, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, לטפח, לטפח דברים שיש לנו, דרך המילה כן, כן, המילה, ב... ב... אני לא זוכר בדיוק איך קוראים לזה, אבל בסנסקריט, אבל אני זוכר שבתוך המילה יש גם את השורש של זרע, זאת אומרת שזה... כן, צריך רק להשקות אותו כמו שצריך, כן, בפירוש, זאת אומרת, חשוב להבין, זאת אומרת, אני חושב שזה גם עוזר להבין שזה לא משהו שאנחנו מביאים מחוץ לארץ, זאת אומרת, זה משהו שנמצא אצלנו, רק... כל מיני דברים אחרים מכסים עליהם. זה כמו בבינה שיש איזה סכם ואתה עכשיו ריכוז, אז אנחנו מדברים פה, זה אני חושב שכולנו כבר מכירים מהקצה של האף שלנו, למקד את המיינד שלנו בצורה יציבה על דבר אחד, עכשיו, שוב, צריך להבין, ריכוז כשלעצמו הוא לא בהכרח דבר טוב. זאת אומרת, גם בשביל לעשות דברים רעים צריך ריכוז. זאת אומרת, נגיד גנב, כשהוא נכנס לאיזה בית אחר, אז הוא צריך הרבה מאוד ריכוז, וזה לא אומר שהוא בדרך להערה או, או, או, או <coughs> משהו כזה. זאת אומרת, זה... אה, תכף. עכשיו... גם, גם חשוב, גם להתרכז במשהו בשביל לברוח ממציאות זה גם כן לא דבר ש, שמומלץ להתרכז במה שקורה לך כרגע זאת הכוונה ש... כן, כן, כן עכשיו, רק שנייה אנחנו ממהרים, אז אם זה לא נורא חשוב לא, אז אנחנו לא, אז... לא. אז... תכף המתתרף... <laughs> <אח> נסיים, משה. אתה קצת כבר יותר זמן ממה שהיא תספר, לא? כן, אני יודע. אבל אולי זה ימנה את הפעם הבאה. אז אתם יודעים שבודה, לפי הסיפור בחופן, הוא הרי היה שש שנים עם כל מיני כאלה גורואים וזה, והוא הגיע לרמות של ריכוז שהן היו פשוט אטומיות, אבל הוא לא הגיע לארם איזה... הגיע להערה כשהוא יתבונן פנימה והסתכל על הסבל שלו וראה מאיפה הוא נובע זאת אומרת הריכוז בעצמו זה כלי זה תנאי הכרחי אבל הריכוז כשלעצמו הוא לא מספיק זאת אומרת אז גם אמרנו שביחד עם הריכוז צריך גם מודעות ועכשיו אילן אמר לי שהשעה תשע אז את הדבר האחרון שכבר דיברנו עליו איזה שבע עשרה פעמים ונדבר עליו גם בפעם הבאה זה הנושא של השתרעות הנפש אקווינמיטי שהוא האבא של כולם אנחנו נדבר עליו בפעם הבאה אז זה גם משהו ביקש להחזיר כיסאות ולשטוף בסוף זהו אני אחראי את זה אני יאללה יאללה בסדר לא אני צריך להקפיץ את כן